Жінка зблідла. Ледь помітні веснянки стали яскравими цятками. Чому ви мовчите? Я не мовчу. Я нічого не знаю, я думаю. Про що ви мовчите? І про що думаєте? Випорпувала по слову кулик. Кажуть, ненормально потроїла школу. Я їй нічого не давала. Коли почула, одразу згадала Жінка витягла носовика, втерла спітнілого лоба, подивилася на слідчу так, ніби та має зглянутись і відпустити на волю. Згадали? Я їй нічого не давала. Кому? Тій ненормальній. А кому? Нікому. Токсичні речовини приймаєте ви? І Максимова? І ви теж? На своїй зміні. А на другій Максимова, коли тара з токсином спустошується, куди її діваєте? Ми повинні її пакувати і складати для вивозу машиною на спецмогильник. Повинні чи пакуєте? Повинні. Але не пакуєте. Повинні. Голос жінки лечувся. Кулик зробила два кроки, закурила. Видмухнула синій струмінь у квартирку. «Питання. Куди ви кидаєте тару з-під отрути?» «Машини не було. У них немає бензину». «По складах?» «Куди ви діваєте тару?» «На смітник», – вичавила жінка. «Де саме?» «На території інституту невеличкий смітничок. Машина звідти забирає». Це про що мовчали. А тепер про те, що ж ви згадали. Я згадала, що та ненормальна колупалася на нашому смітнику. Яка ненормальна? Що школу потруїла? Звідки ви її знаєте і чому певні, що то була саме вона? Її всі знають. Ну, взагалі, вона примітна. Чому ж, дізнавшись про нещастя в ліцеї, не прийшли до нас і не сказали про свій смітник? А тепер голуб затруїла на смерть ще одну людину. Не чули? Яка голуб? Жінка звела на слідчу погляд. Ваша ненормальна. Вона не моя. Підпишіть протокол допиту. А що мені буде? Жінка, не читаючи, поставила підпис. Повіпхнула носовика до сумки, але з кабінету не вийшла. Через вашу злочинну халатність і мовчання загинули люди, загинули діти. Я... можу йти? Можете. Жінка повернулася до дверей. «Стривайте! Кого з цих людей ви знаєте?» Кулик показала список. Жінка повільно прочитала його, видихнула. Нікого. Гаразд, септо кепсько, ви вільні. Свідок вийшла. Кулик зняла слухавку. Станіславе Павловичу, негайно дайте мені все, що ви зібрали на Шушунову Світлану Максимівну, лаборантку Геоінституту. Де працювала, ким скільки часу? Занесу. Я з першим обшуком у голуб лоханувся. Побачив торбу її смердючу, мало не знепритомнів. Другий обшук показав, що саме в торбі голуб тягала колбу з барбізоном. А ми, як ідіоти, всю квартиру облазили. Винен, Тетяна Іванівна, я Віслюк. Проведіть слідчий експеримент. Перевірте, чи можна з вікна лабораторії, де працює Шушунова, побачити смітник у дворі вирізнити на ньому людину і розпізнати її. «Сьогодні п'ятниця. Час ще!» – урочисто виголосив Стас на порозі кабінету Кулик. «Вбирайтеся у бронежилет і короткими перебіжками просувайтеся в бік начальства. Воно чекає на нашу версію». Криворучко роздивлявся підлеглих, наче вперше. Кулик без запрошення сіла, витягла сигарети, закурила. «Струнко! Гарикнув Вареник. Стас виструнчився, схаменувся з ніяковів.